Дзвонили усі дзвони у храмах Вічного міста. Ватиканський палац гостинно розчинив свої зали для жаданих гостей. Папа Адріан облачився в урочисті білі одяганки, обіймав Костянтина Кирила і Мефодія, дякував їм за поширення віри християнської серед язичників-слов'ян. Папа вдавав, ніби він не знає, що вони є виучнями константинопольського патріарха Фотія. Він з осяйною посмішкою на устах прийняв Євангеліє, Псалтир, Патерик, навіть книгу Фотія, Новоканон. Усе, що брати-просвітителі переклали на слов'янську мову. І ось по цих книжках у римських церквах правили службу. По-слов'янськи. І дзвонили в дзвони. Адріан висвятив Мефодіє у єпископа Панонії, де правив підладний Ростиславу села. Ніхто тоді ще не знав, на яку мученицьку стезю було кинуто цього святого трудівника. Папа Римський спішив утвердити на Дунаї свою владу на противагу Болгарії, яка почала знову хилитися до православної Візантії. Священники-латинці, котрі сиділи в Моравії і в сусідній німецькій державі, сполошились. «Що на коїв папа?» Зміцнення славу цих і без того, Уславлених слов'янських проповідників вони лютували. Не здобути переваги у душах тутешніх варварів-слов'ян. І ось передчасна смерть Костянтина Кирила. Сумно здригають повітря дзвони, мовчки проваджають люди свого просвітителя в останню путь. Через кілька днів Велеград спорожнів. Прибульці поверталися у свої оселі. Мефодій поїхав у Панонію, з його повозами збирався рушати і мистивої. Вадим і Славина також лаштувались у дорогу до Новгорода. Від Моравії це не так і далеко. Поряд з Моравами і Чехами живуть лужичани. Від них легко добутись до Орди, а по Орді вийти до великого торгового міста поморських слов'ян Волення чи до острова Рани, звідти по морю до Ільмень озера. Додому. Скільки б людина не жила на світі, скільки б не мандрувала по краях дивних і прекрасних, а завжди її тягне додому помирати. Може, того, що жива душа людська боїться минучості, боїться безслідно згинути серед чужинців, які не збагнуть її правди, не відчують її туги. Дивна єси, жива душа людини. Як тобі потрібні чиясь віра в тебе, чиїсь довірливі погляди і ласкаві й добрі слова, які окрилюють, вселяють упевненість, що твоє життя минає недаремно, що воно когось захищає, когось збагачує, комусь світить дорогу чи стане для когось откровенням. І що хтось невідомий і далекий тобі колись стане над твоєю могилою і мовчки схилить у шанобі голову і скаже «То була людина». Немає більшої нагороди для людської душі. Немає. Сонце уже давно повернуло на осінь. Лісисті відроги при долини долині світились м'яким світом, часом спалахували рожевим чи золотавим полум'ям. Велеград принишк. Поволі відбудовувались його спалені вулиці, виростали нові будинки і нові церкви, і раптом тиша здригнулася від тисяч ударів копиту кам'янисту землю. Хмари-пелюги вставали слідом за верхівцями, що мчали від північних воріт. Вадим і Местевой ще й тепер жили разом, підхопились на ноги і з мечами вибігли на вулицю. Хто це? Що це за навала увірвалась в город? Повз них вихором мчали верхівці до княжого палацу. Вадим тільки й встиг побачити, що попереду їх летів на чорному степовому огірі князь Святополк. Його пурпурово шовковий окрил червоним змієм звивався за плечима. Припав грудьми до вигнутої шиї коня, відчайно зійняв над головою мечі леків уперед. Услід мчали воїв, кольчугах і шоломах. Хто вони? Чому так наїжили списами й мечами? Ось несеться ще один загін. Попереду майориць знамено, на полотнищі Лев, Дракон і розкрилений Орел. Сакси, сакси, і баварці, тікаймо, гукнув хтось поряд. Зачекай но, ну а звідки тут узявся князь святополк? Ніхто нічого не міг збагнути. Лише пізно увечері стало відомо, що трапилась велика біда. Проте розповів отець Славомир, який після смерті Кирила і відходу Мефодія до Паннонії став найближчим радником князя Ростислава. Потай, пробравшись додому, Розгублений і збентежений кинувся він до помічників Мефодієвих. Вадиме, збирай пасителів, будемо тікати в гори. Немає нашого князя Ростислава. Його зрадив святополк. Привів саксів, і ті схопили його в заліза. Сакси? Звідки? захомоніли всі. Німецький король Людовік привів, пообіцяв зробити святополка великим князем у моравії. Православних священників забивають на місці або кудись ведуть. «Зрада! Яка зрада! Його ж так любив князь! Довірився племінничку! Якого мужа згубив, який народ зрадив!» — ридав Славомир у своїй долоні. «Кінець нашій державі! Усьому кінець, браття!» Святополк усе продав Людовіку. «Немає моралії!» Вадим і його вої вже сідлали коней, запрягали повози, виносили з дому Славомира. Одяг, борошну, зброю. Священник торкнувся Вадимового плеча. «Книги, книги забирай, поможи нам, Славина!» Славина хапала книги, які отець Славомир знімав з полиць, загортала кожну з них в ряд нарушники, якісь одяганки впихала у шкіряні міхи. То був неоцінимий скарб моралії. Воночі Славомир і його люди вибрались із Велеграда. Град знову спорожнів – Жителі його розбіглись по довколішніх горах і долинах. Загони Людовіка не могли нікого знайти. Латинські проповідники тепер вільно поверталися назад, займали церкви, захоплювали книги і кидали їх у вогонь. Проповідників слов'ян, учнів Кирила і Мефодія, заковували в кайдани, виколювали їм очі, спалювали разом з книгами слов'янськими. Всюди розшукували славомира. Та земля моральська надійно ховала його. Про місце переховування отця Славомира знали городяни, селяни, слобожани, що повтікали в лісисті гори, але мовчали. Звуртованість була такою міцною, що воєначальники Людовіка, яких привів Святополуд Зурадник, не могли розкрити таємниці. Це не заважало королю німецькому Людовіку полегшено зітхнути. Він відомстив Моравії за свою ганьбу, поставив на коліна цих варварів-слов'ян, які стільки десятиліть своїми мечами боронили Моравію і тримали в остраху його імперію. Слов'янська держава повинна була щезнути. Тепер йому не потрібен і чистолюбець Святополк, який гадав, що сакси й баварці взялися за зброю для того, аби дати йому в руки державну владу. Телепень, смішний, як і всілякі інші зрадники, не бачать далі свого носа, Невже він і справді гадає, що сакси і баварці, які жадібними очима завжди дивляться довкола, будуть лити свою кров заради утвердження його величі? Сміявся Людовік, бачачи, як принижувався перед ним цей слабкодухий нечистивець. Поспішав до багатства і слави, не думаючи, що на нього чекають кайдани. Тепер настав час викинути святополка на смітник. Нового моральського князя схопили в заліза і посадили під варту. Ростиславу ж був призначений суд у Регенсбурзі. Славомир тепер молився усім богам за порієнтування Ростислава. Вони ж зайнялися своїми небесними чварами. Боги мовчали, а суд наближався. Вадим пропонував послати у Регенсбург озброєну рать із втікачів, що зібралися у лісовому таборі. Здавалося, увесь люд морадії збіг зі своїх оселищ, бо не хотів жити в неволі у ярмі німецьких завойовників. Ходив поміж багать, набирав добровольців. Таких було дуже багато, але усіх їх взяти Вадим не міг. Не вистачало мечів і коней. І майже ні в кого не було ніяких обладунків. Ось ковалі прийшли, скують нам мечі. А де залізу взяти? У наших горах є залізо. Добували? Кували колись. Та доки кричники і ковалі добудуть залізо і зроблять мечі, буде запізно. Довкола Славомира і Вадима гули гори. Старіші не просили. Веди нас війною на Людовіка. Все звершується поза нашою волею. Моравію вже не воскресити. На все Божа воля. Розпачливо твердив Славомир. Нечестивий упаде від нечестя свого. Доки упаде, Народ чує свою кривду і береже свою волю. Веди нас, Славомире, будеш нашим великим князем. Ти ж родак Ростиславів. Он, Вадим, уже добру дружину тобі зібрав. Славомир сумнівався. Великий це гріх обранцю Божому брати до рук меча. Він же священник, проповідник мирний, а не воїн. Почекаємо суду. Може, Ростислава виправдають? Хіба слимаки можуть виправдати орла, який ширяє в небесах? «На суді будуть же й інші славянські велеможці, вони скажуть своє слово. Заступляться за свого». Король Людовік і його син, бабарський герцог і спадкоємець Карлман зібрали у столиці Баварії, Регенсбурзі, сейм баварських, франських і підвладних їм славянських велеможців. Вони мали судити Ростислава за те, що він та його батько Моймир у попередні роки завдали німецькому королю поразки. Суд був короткий, смерть сказали франки і сакси. До них приєднались баварці, смерть. Смерть підтвердили слов'янські лакузи. Вони знали, що за інше слово їм зітнуть голови, а помирати гордо лакузи ніколи не вміли. Ростислав сидів перед суднями спокійно, і тільки його сірі очі здавалися завеликі. Король Людовік скривив обличчя. Навіщо ж так жорстоко судити поверженого ворога? Скоса поглядав на сухотілого, метушливого карламанна, обточував в свої перлисті нігті білих рук і здивовано піднімав на лоба широкі темні брови над каламутно-зеленавими очиськами, в яких уже давно вицвіли медові цятки. О! О, округляв він свій беззубий старечий рот на гладенько виголеному з обислою шкірою лиці, зашамкотів. Яка жорстокість! Ростислав зиркнув на його руки, подумав, що свого часу міг прибити цього пестунчика долі в бою. Міг прикувати його ланцюгами до стовпа, коли він потрапив, був до нього у полон. Але відпустив, проявив великодушність. А він бундючний, пихатий, сидить крізь зуби, цідить про жорстокість, бавиться у шляхетність. Людовік перехопив погляд Ростислава і опустив руки. Став обтирати спітнілі долоні об поле білоцріблистої туніки. Від різкого руху зубчаста тіара його сунулась набік, зісковзнула і впала, брязнувши об мостини. Задзеленчали, посипали з неї коштовні оздоби. Баварські герцоги, за ними франські та слов'янські велеможці кинулись на допомогу.